Ah <laughs> الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تداشف الله يزي المسلمان يبشتعى مبشتعى نبوكور إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلندريم يتكون الله تلعطوه Salavat dhe selam i qofshë mbi dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithatë ata që ecin në udhën e tij deri në ditën e gjykimit. Në këtë seri emisionesh po flasim për të drejtat në Islam. E drejta më e rëndësishme, më e madhe është e drejta e Allahut të lartësuar. Dhe e drejta e Allahut e lartësuar, sikurse kemi theksuar edhe gjatë emisioneve të kaluara, është që robërit njerëzit ta udhrojnë atë vetëm, njëtë vetëm, pa i boshok. Kjo është e drejta më e rëndësishme. Dhe në fakt për këtë janë shpallur librat, për këtë Allahu i lartësuar ka dërguar të gjithë të dërguarit. Ky është thelbi i mesazheve hyjnore. Nga ana tjetër Padritësia më ma e madhe është që njeriu ta adhurojë diçka tjetër veç Allahut, që njeriu t'i bëjë shok Allahut të lartësuar. Por derisa ma e drejta më e madhe është e drejta Allahut të lartësuar, e cila është adhurimi i tij pa i bëjë shok. ë Kë do të thotë se padritësia më ma e madhe është që njeriu t'i bëjë shok Allahut subhanahu wa taala. Ndaj në emisionin e kaluar kemi folur për gjynahën e shokvënjes ndaj Allahut të lartësuar, theksuan faktin se ky është gjyha më i madh. ë Por në emisionin e kaluar ne përmendëm llojet e shirku të madh. Tham se shirku i madh është gjyha më i madh, e nxjerr njeriu nga feja e islame dhe përmendëm dhe llojet e tij. Vet kuptohet se shokvënja ndahet në dy lloje, shokvënja ndaj Allahut të lartësuar ka shirq që e nxjerr njeriu nga feja islame dhe ky është shirku i madh. Dhe ka shirq që nuk e nxjerr njeriu nga feja islame dhe ky quhet shirku vogël. Shirku i madh do tho të thotë që njeriu të bëjë diçka të barabartë me Zotin, besoj se diçka është e barabartë me Allahun, ti bëj shok Allahut të lërcuar në veprat e tij unike, siç është krijimi, sundimi, rregullimi i punëve të krijesave. Ap ose një i badetja kushtoj diçka e tjedeve që Allahot të lërcuar. Nëse njëriu i badetin, adhurimin, ja kushton diçka e tjedeve që Allahot, si një peme, një guri, një statuje, një skulpture, djelit, hënës, tyrbes, një të vdekuri, një shejtani, një njëriu që njëzdo qëjnë të mirë, një evlijaje, një pejga meri, kusht do qoftë? Njëriu i kushton diçka prej adhurimeve një Dikuita diçka e tjera veç Allahut e lartësuar, ai bën shok Allahut. Dhe kështu del nga feja islame quhet jo musliman. Në emision e kaluar ne folum për llojet e shirku të madh. Por ka edhe disa gjëra të cilat e cënojnë besimin e pastë në një Zot, e gërvishin besimin e pastë në një Zot. Bëjnë që njeriu të mos ketë besim të përsosur përkryer tek Allahu i lartësuar. Edhe këto gjara qënë shirkë u vogël. Janë shirkë u vogël. Ato në fakt nuk e nxjerë njëriu nga feja e islame, po janë shumë të rezikshme, sepse janë uvë për në shirkë u në madhë. E qënë njëriu në shirkë u në madhë. Pra feja e islame ka ndaluar dhe disa gjara, të cilë janë mjete që qënë në shirkë u në madhë. Për të parandaluar shirkë u në madhë, feja e islame ka ndaluar dhe disa gjara, të cilë atësë Dhe çon njeriu në shirkun e madh. Shirku i madh e nxjerr njeriu nga feja islame. Pra, në këtë emision do të flasim për shirkun e vogël, do të flasim për llojet e tij dhe për format e tij. Siç e thash ato pak më parë, shirku i vogël nuk e nxjerr njeriu nga feja islame, por shumë i rrezikshëm se e gërvish e cënon besimin e pastër në një Zot. Shirkë u vogël ndahat në dy loje, shirkë i dukshëm dhe shirkë i jo i dukshëm. Shirkë u i dukshëm, shirkë u i vogël i dukshëm, është ose shprejhje, ose veprime. Pra ka shprejhje të cilat janë shirkë u vogël, që e cënojnë besimin, që e gërvishnë besimin e pasën e i zotë, dhe ka edhe veprime të cilat që janë shirku i vogël dhe dhe që e cënojnë besimin e pastër në një Zot. Le të klasim fillimisht për shprehjet të cilat janë shirku i vogël dhe për cilave duhet që të truhet besimtari, duhet që ti e evitoj. E para është betimi për diçka tjetër veç Allahut të lartësuar. Për shembull, kur njeriu thotë për kokën time apo për jetën e fëmijëve të mi, për kokën e fëmijëve, për kokën e babës. Apo kur betohet për filan dervish, për filan tyrbe, për kishën e Laçit, pasha kishën e Laçit thon ca njerëz në Shqipëri. Betimi për gjëra të tjera veç Allahut të lartësuar është mjaft i përhapur në viset tona. Ka njerëz që betohen për malin e Tomorit, për tyrben atje ka njerëz që betohen për kishën e Laçit, ka njerëz që betohen për filan dervish për shembull. Ka njerëz që betohen për jetën, për kokën, për kokën e fëmijëve, për jetën e fëmijëve e të tjerë. Këto janë formula betimi për diçka tjetër veç Allahut të lartuar. Betimi lejohet vetëm se në Allahun dhe nuk lejohet në diçka tjetër veç Allahut të lartuar. Nëse njeriu betohet për diçka tjetër veç Allahut A i bënë shokë Allahot e lërcuar, por kjo është shirkë u vogëllë që nuk e nëzjerë njëriu nga feja islame, mirë po e cënon besimin e pasër. Bënë që besimin njëriu të gërvishet. Kjo qëtë shirkë i vogëllë në qofë se është thjeshtë një shpreje dhe njëriu nuk beson se gjëja për cilën është betuar, kryesa për cilën betohet është e barabart me kryosin, se në qofë se beson. Se krijesa për cilën betohet është e barabartë me Krijuesin, atëherë ai del krijtësisht nga feja islame, bëhet jo musliman, bën shirq të madh. Nëse njeriu atëherë madhron krijesën për cilën betohet, ashtu sikurse madhron Allahun, i bën bën shirq të madh, del krijtësisht nga feja islame, bëhet jo musliman po kështu në qoftë se betohet për diçkatjetëve që Allahot pra betohet për një kryes duke besuar se ajo është e barabart me kryuasin duke i veshur asaj veti hynore aji i bën shok Allahot të lërcuar dhe del nga feja islame bëhet jo musliman nuk radhitet ma prej muslimanve radhitet prej muslimanve prej shafirave por shafirave Diskutimi jon është për rastin kër njëriu betohet për diqka tjetëve që Allahut, duke mos e krahësuar atë me Allahun, duke mos besuar se ajo është e barabart me kryuasin, duke mos e madhëruar atë ashtu si që madhëron kryuasin, duke mos e, e barazuar atë me kryuasin, nëse njëriu pra thjeshtë betohet për diqka tjetëve, duke e ndërruar atë ta, përshka këtë respekt që ka për ta, po jo duke e adhruar në vend Allah dhe duke e besuar të barabart me kryu asë në subhanohetare, në këtë rras bënë shirkë të vogël. Muhammedi sërallahu a.s. në mjaftë hadithë e ka ndaluar këtë formë shirkë po. Për shembul, në sënën në të tërmidhiut, shënohet një hadithë të që në trasmeton Abdullah ibn Umar, radhi Allahu anhu, se i dërguar e Allahot Muh Alihi salatu wa salam kathan men halafa bi ghayri llahi faqad kafara aw ashraka kush betohet per diçka tjeter veç Allahut e lartësuar ai ka bër kufër ose shirk është fjala për kufër të vogël ose shirk të vogël siç e sjaruan si pak më parë ë po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kathan një hadith tjetër men halafa faqala fi halifi Billate wal Uzza falyaqul la ilaha illa Allah Kush thot në betimin e tij Pasha Latin ose Pasha Uzan let thot la ilaha illa Allah Latidha Uzza ja ishin dy idhy të cilët i idhujtarët i adhuronin në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i adhuronin në vend të Allahut i adhuron krahas Allahut subhanahu wa ta'ala Dhe kishte njerëz të cilët betohen për këto hyjni. Mbase ka pasur edhe musliman të cilët kanë qenë në fillimet e Islamit dhe kanë qenë me mësuar me një formulë të tillë betimi, edhe pse nuk besonin se Lat dhe Ozaja meritonin adhurimin vend të Allahut, edhe pse nuk i adhuronin në vend të Allahut, nuk u kushtonin atyre rite dhe adhurime ibadete, por ama nga që ishte mësuar u shkonte në pergoj kjo formul betimi pasha latin pasha uzanc s'mund si të ketë njerëz këtu për shembull në vendin ton, do të cilë thon pasha kishën e laçit apo pasha filan dervish pasha të krijes apo atë krijes apo i shkon në pergoj ë për kokën time për këtë bug që ha për shembull thot dikush për kokën e fëmijës tim e tjerë këto janë forma betim për diçka tjetër veç Allahut të lartësuar Pra, mbase ka pas njerëz në fillimet e Islamit të cilëve u shkon në pergoj, u shkonte në pergoj, kjo shprehje, kjo formulë betimi, edhe pse ata nuk ishin për qëllim që ato ishin zota, sa ato e, meritonin të hynin dhe u shoqëroheshin krahas Allahut të Lartëzuar, nuk kishin këtë qëllim, por gjithsesi kjo gërvish besimin, e cënon besimin. Ndaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush thot shprehje të tillë, le thot la ilaha illallah. Fi ala la ilaha illa Allah fi ala tauhidit. Që do thot, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut të Lartësuar. Dhe kush e thot të shprehje, kjo ia fshin besimin që ka bërë për diçka tjetër veç Allahut subhanuhu teala. Nga kjo mësojmë se besimi për diçka tjetër veç Allahut të Lartësuar e, e cënon besimin, e gërvish besimin e pastër në një Zot vetëm. Ka mjaft njerëz në viset tona të cilët betohen për diçka për gjërat tjera veç Allahot të lërcuar. Ka dhe njërës që frekuentojnë gjaminë dhe që nuk e dinë këtë gjangë. Që ushkon në përgoj betim për diçka tjera dhe veç Allahot të lërcuar pa ndi, pa kuptuar. Duhet që të bëjnë kujdes të rruhen sepse kjo, edhepse nuk i ndzjen nga fje e islame, sepse normalisht që ata janë të vedishën që gjërat për cilat nuk betohen, nuk janë në gradin e kry Zata nuk i adhurojnë vent Allahut, nuk i krahasojnë me Krijuesin, nuk besojnë se janë të barabartë me Krijuesin, dhe për këtë arsye ne themi që betimi që bëjnë ata për diçka tjetër veç Allahut është shirku vogë, i vogël, nuk janë nxjerë nga feja islame, mirëpo shumë i rrezikshëm se e gërvish besimin. Dhe është një një mënyrë, një rrugë apo një mjet që e çon njeriu në shirkun e madh, se ndoshta me kalimin e kohës njeriu mund shkojë deri në hyjnizimin asaj gjaje për cilën betohet, në ventin Allahut e larçuar mund të që në një të ardhmë njeriu të kushtoj diçka tjetër veç Allahut të lartuar se kshu kanë sku, kanë përfunduar njerëz të deden në adhurim. Fillimisht kanë marr rrugët të cilat çojnë në adhurimin e gjërave të tjera veç Allahut të lartuar dhe pastaj kanë përfunduar në adhurimin e gjërave të tjera veç Allahut të lartuar. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush kujt i shkon në përgoj kjo shprehjeja? dhe të thot, la ilaha illallah. Profetis sërallahu a.s. kisha asë që në gjohën të shokët e ti, duke quar në përgoj formula betimi për të shkatiedeve që allahu të lërcuar. Edhe u tërhiqt e vëmeni që të ruhëshin për i tyre, të mos betoshin për të shkatiedeve që allahu të lërcuar. Për shembul, Abdullah, Abdullah ibn Umar, radhi Allahu anhu, të regon se i ati ti u meri, njëheru betua duke thënë, pasha babae dhe në nëntime. Muhammed S.A.S. i tha, Ela inna Allahe jen haku men të ahlifu bi abaikum, vërtet, Allahu i lartuar u andalon që të betoheni për prindrit të uaj. Në hadith tjetër të sakt, Muhammed S.A.S. ka thënë, men kene halifën fel jahlif billahi ahul jasmut, kush betohet, në të betohet, në Allahun lërcuar, ose të hesht. Ose të betohet njëriu për Allahun, nëse njëriu dëshiron që të theksoj diqka, se zakonish beja bahat për theksuar diqka, për dëvërtetuar diqka, për të njallur të bashkëbisedusi, siguri të këfjalet që thua, e, nëse do të betohet për njëriu, do të betohet për Allahun mos betohet për diqka tjetëve që Allahot të lërcuar. Së kur njëri u betohet për diqka, a i betohet për diqka që e madhëron, që e ndëron, që e respekton. Madhërimi i takon Allahot, madhërshtia i takon Allahot të lërcuar, nda i betimin duhet të bëjmë vetëm për Allahot të lërcuar. Por amë ka njërez në vendin tonë të cilët betohen për tyrbet, për dervishin, për, ndojnë dervish, për kishën e lachet, për shembul, për malin e të morit, për tyrben që ndodhet atje, et të tjera gjara veç Allahot të lërcuar duke pas frik për e tyre, duke e lidhur zemën me to, duke i hyinizuar ato në vend Allahot të lërcuar, kjo është shirkë u mathë, që në esë jarruan pak më parë, në, thio, në qofë se, se njëri u beto për dishka tjetë veç Allahot, thjeshtë, duke e përdorën si shprejhje, po pa e hyinizuar kryesën, pa e krasur ato me Allahon lërcuar, pa e barrasur ato me Allahon, që gërvish besimit, se në në besimit, në shë razikshem, ndërsa në qofë se njëri u betohet për diqka tjedeve që Allah, duke pas frik për e saj, se ajo ka afsit bëj veprimet të fsheta, të sjelë ndo një dam, të shkaktoj ndo një dam, apo të sjelë ndo një dobi njëriut, nëse beson, se ajo, ajo gjah për cilën betohet në vend Allah, të lërcur, ajo kryes për cilën betohet që of tyrbe kish, njëri i vdej kur beson do më thënë se mund të bëj diqka, këj njëri i ka bo shoka Allahot të lertuar, ka bo shirkë të madhë dhe del kritësish nga feja Islam Allahot në ruajtë. Ka njërës të cilët, kur kërkohet për tyri që të betohen në Allahot mund të betohen në Allahot në rrajshëm. Ndërsa kur vihen që të betohet për dërvish filanin për shemën, apo përfilon të tyrbe, apo përfilon të qe, a i friksohet. Tërhiqet. Nga frika se mos i bje ndë një keqe. Kjo njëri është idhujtar, kjo është pagan, kjo në kjo është musliman. Sepse kjo ka frik nga tyrbja ma shumë se sa nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Betimi Në rastin një e këtij njeriu është shirku masë, ky njeriu betohet për atë gjant duke pas frikë prej saj më shumë se sa prej Zotit, apo duke pas frikë prej asaj gjaje si si frikë që ka për Allahun, duke madhur turben të qen të vdekurin apo kishën, ashtu sikurse madhrohet Allahu i lartësuar kjo pra e nxjerr krejtësisht nga feja islame, Allahu na ruajt. Ka atëra formula të ndryshme betimi për gjëra të tjera veç Allahut të lartësuar. Betimi lejohet vetëm në Allahun këto gjëra të veç Allahut e lartuar. Ndaj njeriu duhet që të ruhet prej kësaj gjaje. Allahu i lartuar ka drejtë që të betohet për çfarë gjeje dëshiron prej krijesave të tij. Prandaj është betuar për shembull për, për Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, është betuar për diellin, për hënën, për ditën, për natën, është betuar për këto gjëra në Kur'an, ndërsa njeriu nuk ka drejtë vetë të betohet vetëse për Allahun. Njeriu ti lejohet të betohet vetëm për Allahun lartsuar dhe jo për diçka tjetër veç Allahut. Një form tjetër shirku të vogël në shprehje është thënia e njerëzit do bëhet çfarë dëshiron Allahu dhe çfarë dëshiron ti, apo çfarë dëshiron Allahu dhe ti bëhet. Kjo është form shirku. Këtë shprehje duhet që ta evitojmë. ë e bashkërendimi i diçka e tjetër me Allahun subhanahu wa ta'ala në përbën formul shirku në shprehje edhe pse ajo nuk e nxjerr njeriu nga feja islame përderisa njeriu nuk beson se e, gjëja të cilën e bashkërendon me Allahun e lartësuar nëpërmjet pjesës së dhë apo lidhës së dhë Edhe pse nuk beson domosë se kjo gjashë është e gja barabartë me Allahun, ai bën shirk vogël, që çënon besimin e pastër ndaj Zotit. Ndërsa nëse njeriu bashkërendon një krijesë me Krijuesin, ë duke besuar se kjo krijesë është e barabartë me Krijuesin, ai bën ë shirk madh që ndjer nga feja islame. Po zakonisht kur njerëzit përdorin një shprehje të tillë kur thonë ë do të bëhet çfarë dëshiron Allahu dhe çfarë dëshiron ti, apo ajo që dëshiron Allahu dhe që dëshiron ti bëhet, nëse dëshiron Allahu dhe nëse dëshiron ti kë gjë bëhet, realizohet. Nuk ka për qëllim që këtë njerëj ta krahasojmë me krijuesin. Nuk mëson se ky njeriu është i barabartë me krijuesin. Por gjithsesi, kjo shprehje është formulë e ndaluar. Sepse në shprehje, në formulim përbën krahasim të krijesës me krijuesin. Dhe kjo form bashkërendimi është e pa lishme në fejnë islam. Muhammedi s.a.w. si që do të shjarojme dhe pak më pas e ka ndaluar. Ndryshë është kër një riu u thotë, do të bëhat ajo që dëshërën Allahu dhe pastaj ajo që dëshërën ti. Apo nëse dëshërën Allahu e pastaj nëse dëshërën ti kjo gjë bëhat. Pra nëse përdoret ndaj folja pastaj, nuk ka gjëmë. Eh, profeti sallallahu alaihi wasallam një herë ka djuar një burr i cili i tha mashallah wshe'at قال جعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده. Quburi pra i drejtohet kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë dëshiron Allahu dhe ti bëhat. Të bëhat ajo që dëshiron Allahu dhe ti. Ja sallallahu tha si më baurë mu shok ndaj Allahut të lartësuar? Si më krahasove mu me krijuesin? Mos u shqeu këso, po thuaj do bëhet çfarë dëshiron Allahu i vet. Në fakt kurri nuk kishte për qëllim se Muhamedi (s.a.w) është i barabartë me Allahun, dhe nuk kishte për qëllim të krahasonte Muhamedi (s.a.w) me Allahun, po thjesht shprehja e tijthe ishte e gabuar. Gjithsesi pelajtoma ndaloi këtë shprehje. Dhe këtë formë këtë formë të shprehjes profeti (s.a.w) më quajte si ë një formul shirku. Shirku vogël kuptohet që nuk është gjërë nga një njeriu nga feja islame, por që është shumë e rrezikshme. Në një hadith tjetër përmendet se Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lajëqul ahadukum ma sha Allahu wa sha'a fulan, wal yaqul ma sha Allahu thumma sha'a fulan." Do të thotë ndonjëherë për ju çfarë dëshiron Allahu dhe filani bëhet. Apo do të bëhet ajo që dëshiron Allahu dhe filani. Po le të thotë çfarë dëshiron Allahu dhe pastaj çfarë dëshiron filani. Nëse përdoret ndaj folja pastaj s'ka zgjoj. Pra shprehjeve të cilat i përdorin njerëzit dhe që që në fakt janë shprehje shirku është edhe thënia ë po të mos ishte Allahu dhe filani. Edhe kjo është gabim. Duhet që një u thot, po të mos ishte Allahu dhe pastaj filani mua do të më kisheron ky rrizik apo do të më kishe gjetë ky problem. Për shembull kur njeriu do të mosan kur një njeriu njeriu shpëton nga një rrezik, nga një e keqja dhe bashkakat një njeriu për ta shpëtuar prej këtij rreziku, nuk duhet thotë po të mos ishte filani unë do kisha marr fund, do kisha vdeq, do m'kishte ndodhur një fat fatkeqësia, po të thotë po të mos isha Allahu dhe pastaj filani kishte për të më ndodhur kështu dhe ashtu, sepse kjo formulë cënon besimin e pastër në një Zot. Kështu është edhe shpreha për shembull, po të mos ishte e këmjet ruajtës kishte përmendur kjo dhe ajo e keqja, siç thon për shembull, njerëzit po të mos ishin qëneni tek shtëpia, hajdutët do kishin bo kërdin, të kishin bër kerdin, do të kishin hyrë në shtëpi, do të kishin grabitur, do të kishin vjedh. Nuk duhet të më thonë në këtë mënyrë, por duhet të më thonë po të mos isha Allahu subhanu teala, pastaj edhe mjetet që ne shfrytëzojmë për ruajtjen e shtëpisë, siç është atë qëjeni, atyre do të ishe bër kerdie tek shtëpia, do të ishe vjedh shtëpia e kështu me radhë. Abdullah ibn Abbas, radhi Allahu anhu, në shpegimin e fjale sa Allahu të lartuar, felat e gjalu lillahi endaden wa entum ta'lemun, mos i ban i shok Allahu të lartuar, duke e ditur diqka të til, ka dhenë, el endadu hu e shirku. Rivalet, ndaj, ti bësh rival Allahu të lartuar, tu thot, fjallat, bësh shirk, dhe thot, mi fjat, bësh shirkë, dhe shirkë për cilën flitët tu, ka dhenë Abdullah ibn Abbas, është shumë i fshetë, aje është më i fshetë se sa akfa e, je kul hu e shirkëu akfa min debibin nemleti ala sofatin sauda fi dhulmetin lejl thot, është me i fshetë është me i kuptu shumë është me i pak kuptu shumë nga njerëzit se sa lëvizja e milingonës në rasën e zejzë në ersirën e natës do më thënë këto formula shirkëu këto forma shirkëu në shprejhje Njerëzit në progjodsi nuk i kapin. Nuk e kuptojnë se ato janë shirq. U shkojnë në përgojë njerëzve dhe nuk e kuptojnë se ato janë shirq. Se ato në fakt nuk janë shirku i madh, kaqë njerëzit nuk i krahasojnë këto gjëra me Allahun, duke besuar se ato janë të barabarta me Zotin, po gjithsesi ato bëjnë një farshirku dhe e cënojnë besimin e pastër në një Zot. Siç e theksova disa herë, nuk e nxjerrin njeriu nga feja islame. Mirpo nuk janë etike dhe bjenë deshme e, përkryrjen, plotësimin e besimit të pastër në një zotë, që ka njëri që besimin në një zotë e katë plotë përkryrë, ka dhe njëri që e katë mangët, quët besimtar në një zotë, quët musliman, mje për po besimin e katë mangët, ka një farë problemi. E ata cilët përdojnë shprejhjet të tila, e, ata e, gërvishin besimin e tyre të pastër në një zotë. Pra ndaj Abdolep në Abbas ka thënë se shirkë këtu flitet për disa forma shirkë që cilët janë shumë të fshehta dhe njërëzën për gjithësi nuk a venë re apo nuk i kapi, nuk i kuptojnë. Aishtë fshehta të të jam, të sa që mund thua që janë matë fshehta se sa lëvizja e milingonës në rasën e zezë në rësirën e natës. Kushe kuptojnë lëvizja e milingonës në rasën e zezë? në rëqirë në natës, do më dhe pak, ose radhë njërës jenë atë të cilët e kapin atë ta. Edhe disa forma shirkë, jenë mjaftë të fshehta. Një njëri që është shumë i kujdeshëm, mund t'i kap ato dhe të ruhet për tyre. Pas ta i ka përmendë, do më dhe në këto forma, Abdullah bin Abbas, ka thënë është për shemut, thënje njëriut, apo betimi, e njëriut, kur thotë, Wallahi wa hayatika ya ja fulan, pa she Allahun dhe pa hayatën tënde, o fulan, pa hayatën tënde, domethënë betohet për jetën e dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Apo kur thot, wa hayatī pa hayatën time, bet për jetën time, për kokën time. Kjo është formë shirku. Po thon, po ashtu dhe shprehja e njeriu, laula këllbetu hadha le etanë lusus, po të mos ishe qeni këti, do të kishin ardhur hajdute dhe do të kishin bërë kërdin në shtëpi, ose lovla lëbata të fidari le etanë lusus, si kur të mos ishte uh, pata në shtëpi, do të kishin ardhur hajdute dhe do të kishin, kishin vjëdhur shtëpin. Ua uh, kaunu rëgjulili sahibihi, ma sha Allahu, و شئت و قول الرجل لاخر لولا الله وفلان و فلان po ashtu kur njeriu i thot nje tjetri po të mos isha Allahu dhe ti ose po të mos ishte Allahu dhe filani apo shprehje tjetër do të bëhet ajo që dëshiron Allahu dhe ajo që dëshiron ti nëse dëshiron Allahu dhe dhe ti kjo gjë bëhet këto janë formula shirku Nuk duhet që njëri të betohet për diçka tjetër veç Allahut. Nuk duhet që njeriu, qoftë dhën shprehje, krahasoj diçka tjetër me Allahun, bashkërendoj diçka tjetër me Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa nëse përdor ndaj folën pastaj për shembull thotë nëse dëshiron Allahu dhe pastaj nëse dëshiron filani, do bëhet ajo që dëshiron Allahu dhe pastaj ajo që dëshiron filani, kjo nuk ka gjallë. Shprehje tjetër që ne duhet ta evitojmë, ë Kto e kam për Allahut e për teje, nuk thot dikush, për shembull dikush i ka bën një nderi, ka bën një favori, ka bën një mirësi. Dhe thot, "Po të mos ishallaahu dhe ti unë s'e kisha arrit këtë gjang." Kjo është gabim, duhet thosh, "Po të mos ishallaahu dhe pastaj ti" ose ë do të mund thuash, "Kto e ka mirësi nga Allahu dhe pastaj teje. për teje." Nëse përdor ndaj folën pastaj s'ka gjang. Ka, gjan. ka njerëz që si thon për shembull, këto janë begatit e Allah dhe begatit e tua, këto e mirësit e Allah dhe mirësit e tua, hmm. i thot dikujt njeri u. Kjo është problem, duhet që me than, kjo është mirësi nga Allah dhe përste nga filani, apo kjo është begati nga Zoti, për cilin ka bo shkak të filanin, në ka artë për shkak të filanin, dhe sa të thua, kjo është begati nga Allah dhe, dhe nga filani, është gabim, është një form shirkur e cilë në faktë të nënë besim në pasër në i Zotë, por nuk ose e nëzjer njërë ju nga feja e Islame. Njëherë një qifute, shkontek Muhamedi Alisat Vusera, ma të ndodhë dhe shok të ti, edhe thot, thotë sa njërës të mirë jeni ju, por ju i boni shirk, shirk, shirk, shok Allahot të lërcuar, sepse kur betoheni, thoni, uh, well ka'beti, pasha ka'beti, dhe thoni ma sha Allahu wa shaa Muhammad, qëfar dëshiron Allahu dhe qëfar dëshiron Muhammedi. I dërguar i Allahut Muhammedi srallahu alaihi wa sallam, i ndaloi që të betoshin për Ka'ben, dhe tha më thoni qëfar, më thoni pasha Ka'ben, po thoni pasha Zotin e Ka'bës, dhe më thoni qëfar dëshiron Allahu dhe qëfar dëshiron Muhammedi, po thoni qëfar dëshiron Allahu dhe pastaj qëfar dëshiron Muhammedi, alaihi s-salatu wa s-salamu. Natëryrë është që të forma shirgu nuk janë shirgu madhë, janë shirgu vogëlë, janë gabime në shprejhe, e mi fjallë. Dhe përgjamej sërë Allahusën, fillim ishë kishë ndaluar shok të ti nga shirgu i madhë, i cilin në faktë është ma i rezikshmi, se njërju quhatja musliman, kur një ibadetja kushton diçka e tjetëve që Allahot lertuar, kur hynizonë, një kries, e lërcuar, kur hynizon një krijes krahës Allahot e lërcuarë ndërsa këto forma nuk e nxjerr njeriu nga feja, apo acënoj besimin e pastër, dhe normalisht këto gjëra i kanë dalur pejgamberi salla llahu alaihi ve sellem gradualisht. Vjen një kohë kur vihet nduke edhe ky problem dhe pejgames, sallam, shok të pejgamberit salla llahu alaihi ve sellem i ndaloj shokët e tij edhe nga këto mjete, këto gjëra, të cilat e çojnë njeriu në shirq. Feja Islame është fe monoteiste. Madje monoteizmi nuk gjendet në ndonjë rrymë fei besimi tjetër ashtu sikur se gjendet në islam, ka që pasës se si në islam, monoteizmi nuk është në asë një fejë tjetër, besimin në një zotë, nuk mund tjetë në asë një fejë, në asë një rrimë tjetër, sikur se në fejë në islame, fejë e islame i lufton gjitha format e idhujtaris, dhe i në detajat më të imtësishme, ajsa ka ndaluar dhe mjetët cilat qojnë në, në idhujtari, edhe rrugët ka parandaluar gjerat të cilat qojn Jo vetëm që kanë dalur shirku në madh, po kanë dalur edhe disa gjëra të vogla, çilet nuk janë shirgumat, por që çojnë në shirkun e madh. Siç është betim për diçka tjetër veç Allahut, apo shprehje çfarë dëshiron Allahu dhe çfarë dëshiron filani, shprehjet po të mos ishte Allahu dhe po të mos ishte filani, shprehja do bëhet çfarë dëshiron Allahu dhe çfarë dëshiron filani, shprehja. Kto e kam nder nga Allahu, mirësi nga Allahu dhe nga ti. Po të mos ishte filan gjë apo ky mjet Kishe për ta ndodh kjo dhe ajo, këto shprehje Muhamediu ose më kanë ndaluar sepse ato përbëjnë cynim të besimit të pastër në një Zot. Përderisa feja islame kanë ndaluar që njeriu të betohet për Ka'bën, e cila faktiikisht është vend i shenjtë. Ka'ba është vendi më i mirë. Megjithatë, është ndaluar që njeriu të betohet për Ka'bën. Është ndaluar që njeriu të betohet për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ç'mund thuat atëherë kur njeriu betohet për türben për kishën e Laçës, Laçit, për filan Dervish, filan e Vlijës, filan njëri i mirë e kësaj më radh. Pa dyshim që ajo është e ndaluar bie ndesh nga me, me, me fen islamet, çon besimin në një Zot. Helu sallahu subhanahu wa taala që të na ruajë nga të gjitha format e xhirkut. Helu sallahu larcuar që të bëj të dobishme këto që djuam, do të shkëputemi për disa momente, do të kthehemi në Uh, pastaj në pjesën e dy të këti emisione dhe do të flasim për disa veprimet të cilat uh, janë shirkë u vogël. Dhe që duhet të ruhëm i për tyre, do të flasim pastaj dhe për shirkën uh, e padukshëm, shirkën e vogël të padukshëm. Alhamdullahi Rabbil Alemin. <tër> El hamdulillah, was-salatu was-salamu ala rasulillah. Mba past dashu vllajë musliman. Ja ku u kthyem në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe e, do të flas për disa veprime të cilat janë shirku i vogël. E, unë thash pak më parë në pjesën e parë të këtij emisioni se shirku i vogël ndahet në dy llojesh. Shirkë i dukshëm dhe shirkë i padukshëm. Shirkë i dukshëm i vogël, përseri ka dy loje, e, ka veprime cilat janë shirkë i vogël, ka edhe shprejhet të cilat janë shirkë i vogël. Folëm për shprejhet të cilat janë shirkë i vogël, dhe tashmë do të flasin për veprime cilat bëjë ndesh me besimin e pastë në një Zotë, që e gëvishin besimin e pastë në një Zotë. Veprimet të tila, për shembul, janë varja e rrethve <coughs> halkave vendosja tyre në dorë në trup vendosja e vargjeve në dorë apo në qafë me besimin se ato janë shkak për largimin e të keqes se janë shkak për parandalimin e të keqes janë shkak që njeriu të mos bjerë mësysh mos e prek ndonjë keqe. Të tilla gjëra të tilla gjithashtu janë ë vendosja dordolecit në shtëpinë sapo ndërtuar, vendosja e dordolecit në ar, ë vendosja patkojit përpara makinës, pjesëna përpara me të makinës, ë mbajtja apo vaurja e kokës së gjarprit lëkurës, lëkurës gjarëpërit, vendosja apo varja e vargut hudhrave në shtpija apo diku tjetër, ka do më thëmë javë gjerat të tila. E, në, kur njëri u vendosë mban apo varë gjerat të tila duke besuar se ato janë shkak për parandalimin e të keqes për të mos se prejkur atë subjekta apo atë objekte syri i keqë a i i bën shokë Allahu të lërcuar. Por, nëse njëri ju beson se këto gjarën kanë aftësi, fuqia, po ndikim të vetë vetishëm në largimin e të keqes, atëhere a i i bën shokë Allahu të lërcuar në veprat e ti hyunore. Dhe del kretës ish nga feja islame. Bën shirkë të matë, mi fjalë bëhat jo musliman. Sepse i bën shirkë Allahu të lërcuar në veprat hyunore, se kryu se është vetëm Allahu, rregulluesi i punëve të krijesave është vetëm Allahu, ai që sjell dobin dhe që largon të këqijat në njeriu, që ruan njeriu nga të këqijat është vetëm Allahu i larçuar, dhe këto gjëra si patkoi koka e gjarprit, guaska që u vendosin njerëzit fëmijëve, vargu i hudhrave e të tjera gjëra, disa prej cilave ve përmenda pak më parë dhe ka plot gjëra të tilla të cilat ti i mbajnë varen apo i vendosin njerëzit Këto gjarë nuk kanë gjëndorë, asë nuk mund të largohin të keqen, asë nuk mund të parandalojnë ato, nuk kanë asë gjëndorë nëse njëri më besonë se ato kanë fuqit vetë vetishme për largimin e të keqes, për sjedhen dobive, për parandalimin e të keqes, për të arruajtu njëri më nga syru i keq, nga mësysh, nga nazari, aji ka boshok Allah o të lartuar, ka dalë kretësish nga feja islame, dhe po kështu ka bosh shirkë edhe nga udhërim, sepse ka hy cilin e ka varë, në qofë sa i beson sa jo ka fëqit vetëvetishme, se që përmenda pak më parë. Dhe e ka lidu zemë me ta, me shpresë dhe me frikë, me shpresë se dhe të lërgën qijat prej, prej vetës ti, me frikë se posë nuk vurë i këtë gjara, nga që ato kanë fëqit vetëvetishme, do t'i bjerë në dojnë damë, dojnë fatkesi, do t'a ka pësirike që këshu më ratë. E nëse njëri u beson sa ato janë thjesh kakë gurë rasti tjetër atëherë dhe faktikisht në për këtë rast po flasim se në përgjigje si njerëzit i vendosin, i mbajnë gjëra të tilla, duke besuar se ato janë shkak për largimin e të keqes, por ai që e largon të keqen faktikisht është Allahu i larçuar. Pra edhe nëse i vendosme të shkak, është shirku i vogël. Nuk është shirku madh, nuk ka nxjerë njeri nga feja islame në rastin e fundit, mirpoçon besimin e pastër në një Zot. Dhe është ndaluar Megamejë sallallahu a.s. ka thoni hadith Mën ta'alla ka temimet në faqat ështrek Kush var nusk A i ka bo shoka Allahot e lërcuar Kush var Dordolets, guask pat, Patkua Apo gjërë atyllë cilat i vendosin i varë njërzit A i bo në shoka Allahot e lërcuar Këtu është fjallë për, për shirk të vogën Për dhejë sa njëriju nuk e hyni zon këtë gjë përderisa njeriu nuk beson se ajo ka fuqi aftësitë vetveteshme për largimin e të keqes apo përsëritjen e dobive se nëse njeriu beson se ato kanë fuqi të vetveteshme atëherë bën shirq madh dhe del krejtësisht nga feja islame. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një udhtim jep urdhër që të mos mbetet në qafa e deveve varg apo spango arkut pa uputur kur vjetrohej vargu i vargu i ha, spa vargu apo e, spangoja ngjalli i harkut i luttarit njerëzit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e merrin dhe e varnin në qafat e deveve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një udhtim dha urdhër që të tkputeshin ngjallmat që u kishin lidhur njerëzit deveve në qafë duke me nduar se varja apo lidhja e këti vargu në qafën e deves është kak për për largimin e të keqës, për parandalimin e syri të keqës, për të mosëron dheveja apo kafësha mësysh. E jamit ose lëm dha urdu që ato të këputëshin. Dhe njërzit i këputën. Kështu që për ta përmbledhur këtë që tove për të përmbledhur, për të përmbledhur gjykimin ndaj këtyre veprimeve, themi se nëse njeriu varë gjëra të tilla si patkua, ë gjalm varg, guask, dordolets etj. etj. duke besuar se ato kanë fuqi vetveteshme për largimin e të keqes, sa ato kanë ndikim vet përruajtje në njëriut nga të këshijat, a i delkritësish nga fejë islamë, i bënë shokë Allahu të nërcuar në vejprat hynore, dhe në adhërim, dhe bënët jo muslimon, bënët qafir. E në qovë se i varë, i vendosë, apo i mbanë gjërat të tila, duke menduar se janë shkak për largimin e të keqes, sepse në fakt, a i që i lërgon të keqen është Allahu i lërcuar, po këto janë thjesht shkak, kështu mend Atëherë ky është hirku vogël që ergërvish besimin e pastër në Zot, që e cënon besimin e pastër në Zot, por që nuk e nxjerr nga feja islame dhe nuk bën që të quhet musliman, mirëpo gjithsesi është shumë e rrezikshme. Dhe në fakt këto gjëra janë shumë përhapura në viset tona. Ato konsiderojnë besimin e kota, sepse patkoi nuk mund të ruaj, nuk ka shkak për truet me makinën, por për an dalur të keqën, për an dalimin e të keqes, Guaska nuk ka shkak për diçka tjetër. Përkundazi Allahu në të të mund të i dëjnoj njërës të tjilë, për shkak se ata kanë të nuar besimin e pasën një zotë, edhe kanë konsideruar apo kanë menduar se janë shkak që për parandalimin e të keqes, për largimin e të keqes, gjerat të cilat nuk janë të tjila. Këto gjerat ne duhet që ti lërgoj, dhe për këtëry e gjerave duhet të ruhe me. Allahu subhanohu taala gjerat të tjila nuk i ka bërë shkak për largimin e të keqes, as fetarisht dhe as materialisht në kuptimin nuk ka prova, nuk ka fakte, nuk ka argumente në shariat, në Kur'an dhe në hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që këto gjëra janë shkak për largimin e të keqes, që këto gjëra janë shkak që Allah vlerëtohet të të ruajë nga mësyshi. Sa kanë njerëz që si vendosin guaskën për shemb tek varrën guaskën, tek e, ja varrën fëmijës, ai vendosin një rreth fëmijës ose vendosin një rreth dorë kështu me radhë thonë kjo është thjesht një shkak për të ruajtu nga e keqa, po Allah umrua nga e keqa, kjo është thjesht një shkak, thot. Ne i themi, nuk ka ajet në Kur'an që dëshmonë se kjo është shkak për di shkat t'il. Nuk ka hadith, pega me sallallahu ne sallam që dëshmonë se kjo është shkak për të ruajtu njëriu nga e keqa. Atere, ku bazosh, s'kja, nuk ka bazë, nuk ka argument. Në fejnë Allahot, nuk eqet se të pa fakt, pa argument. Jo vetëm kash por ka argumente në shëriat të cilat ndalojnë vendosjen, varen apo mbajtjen e gjerave të tjelë dhe, dhe që i qua në shirkë. Që i qua në shirkë. <coughs> pra ndaj pra përderi sa nuk ka argument për gjerave tjelë dhe ne duhet rruhëm i për tjyra. Përsa i përket materialisht? Nuk ka prova materiale. Që këto gjara në dhe më dhënë janë të efekshme, janë dobishme. Së tjetra është për shembull kur njeriu përdor një ilaç i cili ka ka dhënë prova se është efektiv, është jo dobiç, dobishëm për kurimin e një sëmundje, për parandalimin e një sëmundje. Kjo është çësia tjetër. Diçka që është eksperimentuar, se kuron një sëmundje, se shëron njeriu për një sëmundje, lejohet të përdoret. Ilaçet dobishme mund të përdoren, sepse to janë eksperimentuar, janë provuar, janë faktuar që janë të efekshme, të dobishme, ndërsa, guhatska, patkoj, gjalma, e gjana tila nuk ka argument për to. E eksperiment nuk ka për to që ato në mëdhën kurojnë smundje, apo që janë mjete për, të, për për parandalimin e të kshijave, absolutisht. Argument e shërratin dalojnë ato gjara, kështu që njëri u duhet të ruhet për e tyra. Përsa i përkër shirkut të pa dukshëm? Ne thamë se shirkut i vogët ndahat në shirk i dukshëm dhe shirku i padukshëm. Shirku i padukshëm konsiston në ë qëllim, në qëllimin e njeriu, në njetin e njeriu. Në qëllim për cilin njeriu e kryen veprën. Edhe kë në fakt ndahet në, në dy lloje. E pari është syefajësia. Kur njeriu e kryen një ibadet, një rit fetar për syefaqje të botës që të shohen njerëzit, të lafdrojnë, të madhërojnë, të flasin mirë për ta, që të fitojnë një emërt mirë të njerëzit. Apo kër njerëju e kryon një badet, që të dalë me emër, që të flitet mirë për ta, që njerëzit, dhe më thënë, të adgjojnë punën e mirë që bënë kër njerëj. Kjo është si e fajsi, dhe nërmare që e cënon besimin e njerëjut, kjo e quatë shirkë i vogëlë, Allahu lërtur këthënë në Kur'an, fëmën këne jërgjë u liqaë a Rabbih, fë li a'mel amelën saliha, wë la yushrik bi ibadet i Rabbih i ahada, kush preson të akimën me Zotin e ti? Letë bëj pun të mira dhe të mos i bëj shok Allahu të lërtur në ibadet azja. Letë bëj pun të mira dhe të mos i bëj shok Allahu të lërtur në ibadet azja. Po ashtu, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, قال ثن في حديث قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر جايه جون كان فريك ما شون بريو الشرك الوجل قالوا ما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء ثن كوش الشرك الوجل اي دغور الله ثا ارسيه فايسيا يقول الله يوم القيامه اذا جاز الناس باعمالهم Lillë dhine kanu ju ra una fit dunja, idhebu i lillë dhine këntum të ra una fit dunja, hel të gjithu në ndahum min gjeza, Allahu lartësuar kur t'i shpërblej njërzit në ditë në gjukimit për punët e tyre, ka për të thënë atyre që i ka më bërë punët për së e faqet botës, për të fituar e mërtë mire të njërzit, që i t'i lafëdre njërzit, shkonit e kata të cilët, të kata për, për cilët ju i keni bëj bon i badetet, A gjeni shpilibin tek ata. Kësu ka thënë për Muhamedit sallallahu alejhi wasallam në të hadith. Suye feisinu hadith Muhamedi u zonë ka quajtur shirq i vogël. Allahu lartuar do ti turproj në ditën e gjykimit ata njerëz secilet i kryejn punët për syfefaqe të botës. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka thënë men raa raa Allahu bih waman sam'a sam'a Allahu bih. Kush i bën punët për sy e façet botës, Allahu do ta turpëroj ditën e gjykimit. Kush i bën punët që t'ngjojnë, ta ngjojnë njerëzve, që të flasin mirë njerëzve për ta, Allahu subhanahu wa taala ka për ta fëlliq, ka për ta të turpëruar në botën tjetër ku mbledhen gjithë njerëzit, Allahu na ruaj. Ndaj, kur të falim namaz, duhet të çojmëve për Allahun jo për sy e façet botës. Nuk duhet që ta zbukurojmë namazin, ta zgjasim se po mshëf filanin dhe fisteğun, pa mu ibadetin punën ta kryejm vetëm për Allahun, duke kërkuar Shpeble mena Allahu subhanahu wa taala Muhamedi sallam ka thane hadith eh qala Allahu taala ana aghna shuraka an al shirk faman amila amalan ashraka fihi ma'ya ja ghairi taradtu al shirka Allahu la ta'ur ka than un nuke vlerson nje pun ne cilin njeriu mua mbe n shok domethën se e bon pse faqe te botes e bon qe ta lavdiron njerëzit qe t lasin mirë për të njerëzit kush bën nje pun dhe thot dhem bën mu shok ne te unë dhëtë alata dhe shokvënjen që më ka bërë. Pra Allahun nuk ka për t'ja vlerësuar punën së e fajsorit. Kjo punë është vlerësohet, se kjo është shirkë u vogël. Puna e cila përzihet me shirkë është vlerësohet, nërsa punët të tjera, përdejse e ka botë sinqerët e i kjoën të sakta, nërsa punë e cila përzihet me së e fajsi është vlerësohet. Profetis sërë Allahun i Osanem ka thënë një hadith tjetër, men amila Inna Allah la e aqbelu minel hameli illa ma kana khalisa wa betugri e bihi vajhu. Allahu lërcu e nuk pranon vete se punën që është e sinqert dhe që kryhet vete se për hirta Allahu subhanahu wa ta'ala. E nusë Allahu lërcu e që të nëruaj nga su e fajsia. Dhe eh, lojë tjetër i shirkut të padukshëm është eh, shirkun qëllim. Kër njeri u i kryhen i badetet për të arritur diçka prej kënajsive të kësaj bote. Nëse njeriu i kryen ibadetet, ritet, punët që kryen për Allahun, për të arritur diçka të kësaj bote, për të fituar kënaqësi të kësaj bote, ai ka bënë shok Allahut e Lartësuar. Dhe kjo punë, nëse e ka përziher me qëllim tillë që quhet e pavlefshme. Dhe sa punët e tjera që ka bën me pastërti për Allahun, me sinqeritet për Allahun e Lartësuar, i quhen të vlefshme. Edhe kjo pra është e rrezikshme, ka njerëz të cilët për shembull e kryej namazin Ndojnë në motë për shumë e bëjmë për të arritur një kënajësi, për të të të cuar një dëshirë të kësa i bote, ose e, e kryen haqin për të arritur një qëllim, për qëllim të kësa i bote, e bënë gjihadin, sakrificën në rrugë të Allahot të lërcuar, për të arritur një, një interes, një dobit të kësa i bote, e jo për të marrë shpërblimin në Allahot të lërcuar, apo jo me pa, pasë tërti për, për të ë këshëllim bën që kjo punë ta humb vlerën e saj. Ndaj vlezër, duhet që të ruajmë qëllimin tonë, që qëllimi i on kur kryejm punën ti jetë i pastër për Allahun e Lartësuar. Eloys Allahun e Lartësuar që të pastroj qëllimin jetën tonë. Eloys Allahun e Lartësuar që punën tona ti bëj të sinqertë, ligjërimet tona, bisedat diskutime tona, diskutimet vepra tona, veprat tona, angazhimet tona fetare i bëjtë për e ti bëj të sinqertë për fytyrën e tij. Nëso Allahu lartuar që të bëhet e dobishme kjo djua ulhamdulillahi rabbil alamin